Rugăciune pentru trăirea tainei și trecerii prin calea preasfintei creimii. Slavă ție, Tatăl Cerescă, a toată Tatăl! Ta. Cel care în taină toate le faci, toate le pregătești și le desăști. Te iubim și te mulțumim pentru numele tale cele din vizere. pentru calea preasfintei creimii care pentru cei ce nu sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos o pecetiești, fiindcă trecerea sufletelor care se sfântesc, și ducebușești, cu îngerii tăi o perauzești. și pentru noi lucrarea ta cea dumnezeiască încăptuiești. Cu harul Duhului Sfânt, mințile, sufletele, conștiințele noastre de curățești, de sfințești, de luminezi, de glănești, de desălășești, pentru noi un pământ nou și un cer nou în taină de pevățești. Cu griza sau cronea ta ca părintească, ne ocrătești, ne sfințești, ne de desălășești, pentru ca voia ta să se facă neabătut la vremea și în locul de tine stabilit, toate le poruncesc și le-a întâlnit. Slagă Fie, este Tereștele, Tatăl Păcătorului, Cel care întaină toatele de pregătoși și de deșelății. Te iubim, te și te rugăm. Dăruiește-mi trăirea tainei și trecerii din această lume, a întunericului a făcatelui Urmând, Dumneavoastră șcarea Tăi Sfintei plăim de coloșuri întâi sfințirii, desădățirii și de Pentru că prin mișcarea firei Tu conduci lumea întreagă spre bine, folosind funcția contemplativă a sufletului și lumina minții. adică Credința care nu multe pământul în neamul să acum arătăm prin faptele gesticilor noastre puterea ca Dumnezeu este pătință care să dește și crește pe noastră și nușcarea întâi zicăriată trebătând în calea ta Sfinte trăim, lumea și puterea Duhului Sfânt. Slavă ție, Tatăl Tărescă, Tatăl Făcătorului, Cel care, în taină, toate le faci, toate le pregătesc, toate le desăvârșesc și în rol, în el. Și dintr-un fel, în felul în care ești în etaj adusă de Duhul Înțelepciunii, etajul de cadar al Duhului Cunoștinței, pentru, pentru ca puterea de cunoaștere asupra tronului nostru să crească să cuprindă taina crucerii, să putem înțelege luminile tale care au dat naștere tuturor celor create, să vedem în tot Universul felul în care Cuvântul Tău ne este creat, felul cum prin Duhul adevărului se sfinițesc toate, să vedem cum ne că de orbire o ori minții și subcudecării, ca să dobândim asemănarea, să ne unim cu adevărul și tău celușit, Când adună ca fiul al omului toate cele ale creației, Sprea ține restit, Sprea ține Ca să devenim calea adevărului și viața, Încă nu mai trăim noi, Și Domnul Isus Hristos a venit Și a făcut să lasă tău să sfânt între noi, Așa cum a să și prin Săi, prin Sfinții Săi, a împlinit peste nestatornicia curgătoare a Timpului, să ne ridicăm, să rămânem statornici între tine, pentru ca atunciul Tău cel iubit, chipul și asemănarea cu tine să lucrătăm.